är ni välkomna till en ny sändning med Radio Kommunist och som vanligt så vet ni vad ni kan lyssna nu det är på www.kommunist.se och har ni frågor till oss som ni vill maila in så ställer ni dem genom att maila in på adressen radio vi får en del frågor och vi tänker ta upp dem idag Men först ska jag naturligtvis säga att i studien har vi idag full bemanning Det är Viktor Jonas och jag, Jan, som är närvarande Jo, jag sa vi får frågor och det kommer in en hel del frågor nu när det gäller då avtalsrörelsen Som man kan säga handlar om politisk ekonomi och vi har fått de tidigare rosen men vi har inte alltid eh, blivit färdiga till att besvara dem. Så vi hade tänkt att ägna den här sändningen ganska mycket åt, eh, ja, vi kan kalla det, vi kallar det politisk ekonomi. Men ekonomiska frågor helt enkelt, sådana som man ställer sig ut i samhället och det arbetande folket i synnerhet. Vi vet ju att vi får höga tid som tätt i lön att eh, det är inte är lönt att genomdriva lönehöjningar. Det är bara att det blir inflation och prisstegningar. Och vi kan ta upp det. och fråga ju också lite att Är det verkligen sant att det är lönen som orsakar inflation och prisstegningar. Eller vad är det egentligen? Den första, den första frågan hä händer egentligen till dig vi har. men jag ska säga, vi ska ta upp lite om eurokrisen också vi har ju en finansminister som har blivit utsedd till Europas bästa eh, finansminister, vi tycker naturligtvis det är lite märkligt med tanke på att 400 000 människor är öppet arbetslösa hur många andra är arbetslösa hur man kan tycka det är en bra finansminister är ju frågan, men finansministern blir kanske ungefär som statsministern blir vi ser hans svar vad det är som har orsakat krisen vi ska ta upp lite om det också, oss är naturligtvis onfallande journalister som inte vågar ställa följfrågor men som sagt vi ska börja med den politiska ekonomin kan vi säga och en av de frågorna vi har fått in är ju, vad bestämmer priset på en vara det, var, det är två stycken som frågade om och, och de menar på som så att det var lönorna som, pris, som bestämde priset helt hållet och att Karl Marx hade fel men vi vill hälta att det inte är så är det någon eller jag ska börja svara eller ja det är ju naturligtvis inte så att alltså det är lönorna som bestämmer priset på en vara enskilt priset på en vara det bestäms av dem nödvändiga samhälleliga arbetstiden som läggs ner i varan alltså tar vi en timme och framställer den varan så innebär det alltså att varan kostar vad det kostar att föda en arbetare i en timme det är det som bestämmer priset det är inte alltså att marknaden bestämmer något pris det kan den delvis göra under tiden men det fluktuerar alltså kring, kring det verkliga värdet och då har liksom ingen betydelse vad då lönen, vilken lön man betalar ut för, för den timmen för vad som händer däremellan om, om man får eh, mindre eller högre lön det är bara för att för, förändra förhållandet mellan kapitalisten och arbetarna alltså om jag tar 50% i lön så får, får kapitalisten 50% i profit. Och det, det kan ju skilja. Jag kan ha 80% i lön och kapitalisten 20% i profit. Alltså, så det, så det, behöver inte innebära, eller det innebär inte att det blir någon pristagning. varför man höjer lönen. Utan för dem så kan det betyda en förändring i profitförhållande. Men de strövar ju ändå sen och återställa den profiten. Det, och det gör man med genom alltså en ökad produktivitet. Och det är något som ni alla har märkt av. Ni har fått jobba hårdare och hårdare för att få rätten till den lönen ni har. Ändå så uppstår hela tiden just den här tanken. Den motbevisades redan i början av 1800-talet, den här tanken med att det har med lönen att göra Men den kommer tillbaka, kommer tillbaka, kommer tillbaka, kommer tillbaka Och det är just det på grund av att, som vi oftast brukar förklara på det här programmet Att det pågår en form av ideologisk krig ut i samhället Och då är det självklart viktigt för kapitalet att framställa det på det här viset ju, De har liksom inget intresse att framställa det på det rätta viset utan de vill ju inhösta just så mycket profit som de kan göra så därför tycker hon de att det är viktigt att framställa det på det viset att det är oansvarigt och man måste alltid ha löner i förhållande till den inflationen som går. Det är självklart skulle inflationen stegas eh, som det gör i banken kanske visar den åt 10-20% som man aldrig har hört någon av de här personerna gå omkring och säga att man ska höja lönerna med 10-20% utan eh, då säger man snarare att man ska hålla igen med, ännu mer med sina lönekor. Så det är ju ett form av ideologiskt, eh, vad ska man kalla det, falsarier egentligen som pågår när man påstår mm. de här sakerna. Ja visst, och ser man på de länder som har haft man kan kalla det galloperande inflation så innebär ju inte att de har haft galloperande löneökningar utan tvärtom. Så eh, inflationen innebär ju en lönesänkning. därför att varorna blir eh, dyrare. Men, men det är inte lönen, storlek som bestämmer inflationen. Vi kan säga det också om vi tittar över eh, nationskränsor. Vi kan säga på andra länder hur löneläget ligger där. Och lönerna står förhållande till priserna. Man kan säga till exempel Tyskland, de har väl ungefär en och en halv gång vad svenskarna har i lön. Men matpriserna är förmodligen 30-40% lägre. Så det är inte så alltså att lönen på något vis orsakar äh, stegare matpriser eller annat utan det är andra funktioner i kapitalet det äh, kapitalistiska systemet som bestämmer det att de är så profiterade alltså att de på alla sätt och vis profiterar men också naturligtvis att de har en regering och en statsapparat som stödjer deras strävanden. och det här är ju också motbevisat just det här med förhållandet med den som du precis nämnde det som i Tyskland det var ju någonting som man framlade redan på mitten på 1800-talet det var bland annat en engelsman som heter Morton som visade just det här förhållandet att det inte alls är ju att det har med det, det finns ett samband här på något sätt nej, så därför är det ju viktigt att vi i den kommande avtalsrörelsen nu är jag ju pensionär så jag får inte behöva vara med i någon avtalsförhandlingar vi, vi vi förmöjar oss med de almoser som är vår, Europas bästa finansminister anser vi pensionärer de, de värda men naturligtvis, det innebär ju inte utan att det är viktigt för det arbetande folket att kämpa för en annan fördelning av, de pris, av den, det produktionsresultatet som skapas för det är ju hela tiden arbetet som skapar ändå värde och, och ja, substantiellt värde alltså det, det verkliga värdet, det är ju inte de finanskapitalisterna som, som spekulerar som skapar verkliga värden utan tvärtom, de urholkar värdet och orsakar inflation om några Men det finns ju andra sätt också att vilja och skapa profit och det är ju bland annat att man får längre arbetstiden eller så kan man också som är så populärt som man säger idag att vi måste arbeta längre det finns ju tydliga exempel som visar att detta är ju bashundpått på något sätt. Vi framhäver ju hela tiden att vi ska arbeta mindre, att vi ska dela på arbetet, att produktionen faktiskt tillåter det. Men också att det gör så att produktiviteten ökar hela tiden. Nu finns det de som alltid påstår ju nej men så, är det inte, så kan man inte göra på så fall skulle på något sätt ekonomin ingå i någon form av härtsmältar eller armageddon eller regn och allt vad man då kallar det för någonting. Och det är någonting som man har påstått också på någon gång på 1800 -talet. I England så hade man ju en, en form av, man hade en 12 timmars arbetsdag tidigare. Sen skapade man en lag som gick ner från 12 timmar till ungefär 10,5 timmar, 10 timmar och då gick man ut och så sa man att hela samhället skulle gå under. För att enda sättet kapitalet kunde tjäna profit var på den tolvte timmen, den sista arbetstimmen som man genomförde. Och sen så visade det sig liksom att det var, var en struntpart. Så alltså att tvärtom så ökade produktiviteten något enormt just när man gick ner i arbetstimmar. Så att det här tanken med att vi ska arbeta längre eller vi ska ha fler timmar på något sätt det är ju självklart det är en felaktig tanke. Men det är klart ju, om man, om kapitalistens intresse är ju alltid att försöka inhösta så mycket profit som möjligt. Så därför vill ju vet du, kapitalet alltid att man ska arbeta längre och så vidare för att man ska kunna få till, få, till inhösta större delar av profit. Ja, yeah. därför skulle det ju också när folk visste att viktigt att det kravet var med i årets avtalsrörelse nu vet jag inte ifall någon, någon av förbund har tagit upp det men alltså 6 timmars arbetsdag alltså kortare arbetstid man kan kanske inte vinna två timmar på en gående gång i avtalsrörelse men det är ju ett bra krav att gå ut med och sen utifrån det förhandla och då skulle man kanske kunna få 7 timmars arbetsdag, normal arbetsdag. Det är ju naturligtvis nödvändigt om man ser på den förslitning som sker av arbetskraften nu med det ökade tempot och den massarbetslöshet som sprider ut sig. Jag menar de pratar så mycket om att de behöver arbetskraftsinvandring för att uh, ha fler alltså för att vi ska kunna försörja oss i framtiden men så länge man inte kan sysselsätta den arbetskraften som finns i varje land så är det ju naturligtvis inte tal om sån arbetskraftsinvandring självklart så vill kapitalet ha arbetskraftsinvandring därför att de vill, de vill inte investera i och utbilda de som finns i, i det här landet utan de vill kunna köpa färdig arbetskraft som har fått sin utbildning betald kanske i EU-länderna för det är ju ofta där man lyckas plundra dem på, på både intellektuellt och fysisk arbetskraft som är bra eh, utbildade och så och när man då eh, inte vill ta ansvar för sitt eget lands utbildning så höjer ju naturligtvis det deras profeter. Men det är ju kanske inga krav man kan driva i avtalsrörelsen. Men krav om löneökningar och naturligtvis förkortare arbetstid. Det borde vara självklart om man ser på hur produktiviteten har utvecklats. Ja och sen också när man eh, det är så mycket snack om att det är problem med att folk lånar över sina tillgångar och allting sånt. Borde det inte vara ett ganska självklart svar på det att man faktiskt... Att arbetare tjänar mer så man inte behöver låna så mycket. För det är ju inte, det är ju inte bara så att folk bara lånar pengar för skojs skull utan folk lånar pengar för att de måste låna pengar. Och det är ju inte någonting heller som bara är för att folk är, liksom, har, har, tror att de måste ha saker som de inte måste ha. Det är, kapitalet måste ju reproduceras. Måste, folk måste ju köpa saker annars så kommer det ju inte, annars kraschar ju alltihop. Ja, och det är det jag inte har gjort nu i ja. den överproduktionskris. Alltså, jag menar, den massarbetslöshet, allting det, det består just i det här att folk har för lite köpkraft. Och det försökte man då lö lösa med, med att få låna ut massor av pengar, massor av kapital. Det var lätt, alltså man bara smsar sms så har man ett lån på 5000 spänn direkt eller man kan söka över internet om man har svaret eh, man ska ha pengarna på sitt konto fem minuter senare och, och det är ju naturligtvis också ett sätt och, eller, men det visar ju samtidigt att det finns en väldigt massa rikedom, det finns en massa pengar som eh, ligger i fel händer alltså. det ligger inte hos dem som har skapat eh, rikedomarna och förmögenheterna utan det ligger hos ett litet fötal spekulanter som orsakar bland annat kriser och annat. Därför att man bygger det på ett system som ska producera varor och tjänster för att kunna göra profit. Och då leder det till, alltså sån överakklamation kan man säga, av eh, vinster på ett fåtal händer som säger inte vill de vill inte använda de pengarna för de hittar inga produktionsgrenar att investera i de i som ger lite hög profit som, som låne, den så kallad lånemarknaden ger. Och då det är ju det, det är ju det vi som politikerna borde angripa. Att Moderaterna och de Borg jag inte vill angripa det här. tvärtom de är understödda med alla mål och medel men så borde ju ändå oppositionen på något vis, eller de som kallar sig opposition, vänsterpartiet och socialdemokratin eh, i varje fall säg till sig att, att det blir en verklig opposition Ja, så men framförallt så tycker man att Vänsterpartiet på något sätt eh, ska ändå vara någon form av ideologiskt vägvisa och, och självklart så borde ju Vänsterpartiet som sådan eh, var ute och förklara de här sakerna Titt som tätt hela tiden, särskilt i en stundande avtalsörelse Men det hör man ju i grund och båten aldrig att de gör Utan de är på något sätt eh, en del av jag jag säga, det är det ideologiska borgerliga medvetandet som implanteras i, i arbetarklassen i och med att de är passiva ja, det, och det är ju viktigt alltså att vi tar upp den ideologiska att arbetarklassen, arbetarklassen tar upp den ideologiska kampen igen, för den har alltså både socialdemokratin och vänsterpartiet totalt överlämnat i borgerligheten man har anpassat sig helt enkelt till borgerlig ideologi men det duger inte utan fackföreningsrasen borde ha det stora ansvaret naturligtvis det, det är ju ändå där arbetarklassen i högsta grad är organiserad i och för sig så sjunker organisationsgraden i fackföreningsrasen och det hänger också samma med naturligtvis de ideologiska eftergifter man gör ut kapitalet och borgerligheten och det är inte så att det kan finnas ett eh, politiskt vakuum. Antingen finns det en i eller socialistisk ideologi. Det finns inte någonting eh, mittemellan. Eller så som många försöker framställa sig. För vad de ändå predikar. Det är en form av Det är en i ideologi mm. men, kryddar de lite socialistiska surdomar, vad man ska kalla det Men det är det, man hör ju mycket från Vänsterpartiet idag, man hör ju mycket som här om rättvisa, gerighet och så vidare, istället för att försöka faktiskt förklara det vad rättvisa är för någonting var, varför vad var, var är för någonting är det så att moralen existerar först eller uppkommer den ur produktionen och så vidare man, man på något sätt slänger ut sig en massa vad ska man kalla det, värdefaser som egentligen inte har någon substans i sig? Nej, framförallt så eh, alltså, har, har man övergett eh, då alltså, vi försöker ju alltid eh, fina, ja, fina orsakerna till olika saker som händer i samhället och då kan man liksom inte förklara det med någonting som till tillhör eh, medvetandet eller sånt jag menar gyrighet det, jag vet inte hur gyrighet ser ut om man ska <laughs> eh, om man ska hämta det, jag vet ju hur gyrighet fungerar och det, det man är ju om man ska. Ja, precis. och det är ju naturligtvis en vilja som, <laughs> som kapitalet har Uh, inte vill jag lä fel och säga det och så men, men jag menar det är så kapitalismen fungerar jag menar en kapitalist gör det inte kan få eller men han är tvungen till att väljer om man ska vara kvar som kapitalist annars blir han avtolkvis uppåt vi ser ju nu så får kommer in lite på så. vi ser hur de nu uh, förmodligen kommer till att gå med en uh, konkurs och en avveckling eller om man inte kan eh, på något vis eh, få bort Games krav om att, eh, att inte få lov att inskränka på deras marknad. Och det är ju någonting som vi har hela tiden försöker påvisa på vad du kommunist har tagit fram just det här att Games som du säger har inte velat ha en konkurrent. Och man tycker ändå att Vissa så kallade vänsterlågor borde ändå varit tidiga med att och, och förstå det här sambandet liksom på ute på matten, med monopolen om man ska säga så Men om någon anledning så har man ju eh, undvikit just den här frågan på något sätt. Ja visst. Men för att återgå till frågorna, har, vi hade någon, eh, någon annan fråga här också men den kommer jag inte ihåg nu. Eh, Jo, det var också om eh, lönerna. Det var den vi svarade om arbetstiden. Om arbetstiden hade betydelse för priserna. Men sen kan man ju också en fråga som allt uppstår som emellanåt skickas in till oss. Handlar om profeten, Vad, vad är profit för någonting? Är det är ett påslag, ett enkelt påslag på något sätt där var man och en arbetstid och sen efter arbetstiden så ska man känna eh, sig mycket för att köpa, du, maskinerna och sen så lägger man på en procentsats till och sen en procentsats till för att betala av lånen, som till banken eller vad det nu är för någonting mm. eller är profiten något annat? Hur uppstår den egentligen? Mm. Det är som en fråga som alltid brukar komma in Ja, och profiten uppstår ju naturligtvis i arbetsprocessen det är det som Karl Marx förklarade alltså det finns två sorters kapital konstant och variabelt kapital det konstanta kapitalet är det som plöjs ner i fabriker eh, alltså i byggnader i maskiner och annat det, det variabla kapitalet det består då av löner alltså man köper arbetskraft och eh, av eh, råvaror för men det konstanta kapitalet är ju fast eh, det kapitalet men det variabla kapitalet kan variera över tid och rum. Vi ser hur de varslar och skickar iväg ut människor i arbetslöshet. Då har de mindre folkanställda naturligtvis köper de mindre råvaror då. eller så gör man så att man låter dem som är kvar för jobba ännu mer. Och profiten uppstår alltså i det variabla kapitalet, det konstanta kapitalet, det förbrukas ju i och för sig i produktionsprocessen. Till slut blir ju alltså det konstanta kapitalet förbrukat. Jag menar när fabriken är nersliten eller huset är för gammalt och maskinerna behöver bytas ut och det kan ju finnas många anledningar till att byta ut maskinerna det behöver inte vara att de är utslutna den bemärkelse, men om man sätter in moderna maskiner så kan man öka profiten och därmed ökar man ju sin konkurrenskraft gentemot andra kapitalister en, en annan sak som jag tycker är intressant och som är nog bra att ta upp är ju, man, de pratar ju väldigt ofta i, i media, borgerliga politiker och ja om att de, de kämpar mot arbetslöshet eh, Och att eh, de tycker att det är ett problem Vilket ju är fullkomligt bullshit För det tycker de ju inte alls Och det är ju också det man ser Hur, hur alltså när produktivkrafterna utvecklas och, det, och så blir det ju så att säga billigare Att, att eh, anställa folk Eller så att säga det är en, en per, per arbetad timme som man, som man arbetar så kan man producera mer och då ligger det ju i, överhuvudtaget inte i, i kapitals intresse att, att mer folk ska få jobb eller någonting sånt Det är ju inte det det handlar om Det handlar ju om att man ska kunna få ut så mycket profit som möjligt mm. Och som sagt, så ju mer utvecklingen går Desto bättre vi blir på att jobba Desto desto mer fram, framåtskridande teknik vi har Desto mer kan man ju bara skjuta ut folk i arbetslöshet mm. För det ligger ut i Det är just det som är det viktiga att framställa Att att det finns ju aldrig intresse i att anställa färre folk Oavsett om du sänker arbetslönen eller vad det nu än gör för någonting Det är det man har ju påstått väldigt länge Till och med Ilo har ju gått ut nu och krävt, Alltså menar på att man ska ha ungdomslöner nu Och, och jag menar, så, du kommer inte få fler anställda för att du har löner ju. Det, det är ju bara trams utan, det som man arbetar med inte tar ut i lön Det går ju i profit, så enkelt är det Jag menar, om det krävs tio personer för, Och tio sådana som mig Skulle det vara i så fall För att sätta ihop ett bord här Inte sådana som du är, men för mig Så skulle det sätta ihop ett bord Och jag menar, alltså om man sänker, om man sänker min lön med hälften Så skulle ju att, Varför skulle då kapitalisten vilja anställa en eller två till Alltså där finns liksom inget intresse Vi producerar och säljer ändå ett bord Mm. så just den här tanken är ju bara uröjlig att, att den kan ha fått ett sånt fotfäste har jag ändå väldigt, väldigt svårt att förstå, men det är klart ju precis som vi sa tidigare med Vänsterpartiets och fackförenings- och socialdemokratiskt uppgivande av egentligen den socialistiska ideologin om man ska säga så Om man håller sig passiva och låter den borgerliga propagandan hela tiden bli motsagd och får spisa ut hela tiden så det är inte märkligt att folk faktiskt köper det konceptet mm. nej ett annat exempel som nu är på tapeten, det är ju Karema. Alltså, där är många som har nu upptäckt vad Karema är för något. Alltså den här fina valfriheten de har försökt att sälja till oss. Nu visar sig, nu har de fått valfrihet genom Karema. Nu var det Vellingen, det är ju naturligtvis en riktigt blåbarlig kom kommun. Blåsvarsen. En blåsvart kommun. <laughs> och de har ju i stort sett lämnat ut allt till Karima. Och det var på ett, nu kommer jag inte ihåg vad det var hemma titeln. Men där var alltså personalen klagomål. Alltså. De tog inte hand om de gamla och allting. De gick på kryckor och allting. Och de har ju belagt alltså då, personalen med yttrandeförbud, alltså de får inte lov att framföra eh, kritik mot driften. Men deras eh, chef där eh, hade förhållande att vi ut i medien med kritiken. Och in, hon gick ut och anklagade, alltså, för de, de, de kritiken som framförde sig, det var ju att det var för lite personal. Sa hon, sa hon chefen nej det är inte alls så lite personal men det är personal, den personalens eh, bristande eh, engagemang det är den eh, alltså de som jobbar där de sliter häcken ur sig för möjligen de hade inte tillräckligt engagemang det var det som var orsaken till att de gamla fick eh, lida och sånt. Jag tänkte på det nu och riksdagens talman gick ut och bad de fosterhemsbarnen som hade blivit eh, väldigt illa behandlade om ursäkt. När ska Hölpes eh, Adjomborg, Anders Borg och Fredrik Reinfeldt gå ut och be alla dem som misshandlas nu i, på olika vardagshem och vårdanstalter. Just för att de tvunget skulle genomdriva den privatiseringen som EU har påduvlat dem. När ska vi få höra en ursäkt från det ledande etabl etablissemanget för den, den vanvar som pågår idag? Det är naturligtvis inte bara vanvarigheten för det har privatiserats under socialdemokratin och det visar sig. Och så att socialdemokratiska eller borgerligt störda kommuner då har ingen betydelse Därför att det uppstår mycket privat verksamhet Ändå Utan det är ju direktiv från EU mm. Och det här kommer ytterligare en, en märklighet Alltså de vet du, borger, de borger går ut nu så Att man ska privatisera ännu mer Alltså att i kommunerna Man har inte drivit igenom eh, den här eh, lagen om upphandlingen tillräckligt starkt i kommunerna och så går Vänsterpartiet ut och kritiserar och säger hur, hur kan man gör, alltså driva på något sådant i, just när man har liksom, kommit ut med karema men här, också, här, här kommer ju liksom uppstå alltså att både det vad de genomdriver det är egentligen ett kvar från EU att eh, EU säger liksom att allting som kan drivas privat ska drivas privat och i samma stund, ungefär för ett halvår sedan, tre månader sedan, så går Vänsterpartiet ut och säger Alltså, vi ska inte driva kravet liksom, på att lämna EU, för den är inte så aktuell eftersom vi visst antal medborgare idag i Sverige inte emot EU-frågan. Alltså, hur kan man vara så glid, blind och inte se kopplingen liksom, mellan de här två sakerna, utan tvärtom, här har ju Vänsterpartiet är ett väldigt starkt vapen att använda just mot EU och förklara liksom att det, alltså det är ju så på grund av att EU tvingar oss faktiskt att genomdriva den här politiken. Och alla som stödjer EU eller förhåller sig passiva till EU är faktiskt bidragare till den här politiken. Ja, så är det ju naturligtvis. Men vi ska väl spela lite mosaik sen här jag utkommer är vi tillbaka igen Viktor, Jonas och Jan Vi ska fortsätta lite med Karl Marks teorier kring den nuvarande avtalsrörelsen och som vanligt så vet ni alltså, vill ni ställa frågor så gör ni det på Radio att kommunist Jonas, du hade nästa fråga där vi ska läsa upp, annars kommer jag att jag glömma det Ja, men det var en intressant fråga som har kommit in här man, hör ju, man använder ju ofta uttrycket löneslav vilket ju, jag tror de flesta som arbetar känner igen sig men vad, vad är egentligen skillnaden mellan en, en slav eller en feudal bonde och en lönearbetare ja det ska vi gå in på jag tror vi ska låta Viktor svara på det, va? vad skulle Marx säga om det vad skulle Karl Marx säga om det finns det någon skillnad Alltså Karl Marx menar på den stora skillnaden mellan de här var att egentligen så, att i ena fallet är det ju frivilligt arbete och den andra är det frivilligt arbete till synes då. Men han menade egentligen att det fanns inte så stor skillnad utan vad han menade var att i, i när det gäller Slaven så, så var det till synes att Slaven på något sätt tillgängligade sig en del och har vi i jobblönat arbete. Medan idag så får vi lön för allt arbete som vi utför. Men de visade kommersiellt att så var inte fallet. Utan Slaven fick visst då betalt i och med att Slaven fick ju ändå ett hattus och bori och, och EU, den fick mat varje dag. Alltså den fick de nödvändiga för att få reproducera sig. Medan han visade på att idag när vi har ett lönearbete så är det visst också så att vi inte får betalt. Utan vi får bara betalt för en del av arbetsdagen. Alltså det vill säga om vi kanske vi arbetar åtta timmar så får vi betalt kanske fyra timmar. Och sen resten blir de för vår mervärde som det profet profit lite senare. Och det är just det kom också väldigt tydligt med. Han sa att man kan tydligt se det på ett stadium i den ekonomiska utvecklingen. Och det var just under födalismen. För under födalismen var det väldigt tydlig uppdelning. Man hade, man hade en arenda av en bit av jord eller och så det gick man dit. Och så arbetade man på den kanske tre dagar. Och sen så gick man till... Födalherrens jord och tvingades Arbeta där gratis i tre dagar Och då menar Karl Marx att Det finns egentligen ingen skillnad på om man arbetar tre dagar Får betalt tre dagar Och arbetar tre dagar gratis Eller om man jobbar halva dagen Och får betalt för den och jobbar halva dagen Och sen gratis Utan det är bara till synes på något sätt Som det syns att det finns en form av större frihet Just i, i det här Löneslaveriet eller i, i produktionssättet och det som vi pratar lite här i påsen, om det finns, Karl Marx förklarar ju självklart att det handlar ju aldrig om några moraliska frågor och något sådant. Utan kapitalisten måste handla på ett visst sätt, precis som slavvägen var tvungen att handla på ett visst sätt och Fjordhören var tvungen att handla på ett visst sätt. Men om det finns någon form av moralisk fråga egentligen så är det ju här i sådana fall, är det faktiskt rätt att kapitalisten ska ha rätt till att få, få liksom min del av arbetskraft gratis eller inte? Mm. Det är ju naturligtvis fastställt i låga förordningar av det kapitalistiska systemet av borgare. Borgarklassen. De har ju skapat sin stat som har reglerat det och, och allting. Nej, alltså det, då kan vi få utgå egentligen från att Karl Marx inte ser sådana jättestora skillnader på det moderna löneslaveriet och det gamla slaveriet. För att inte förtydliga det, men du sa det så alltså, Slaven. Jobba under eh, sin tid så kallad gratis åt men samtidigt så fick han av slavägaren de livsmedel och de eh, behov tillfredsställda så att han kunde reproducera sig så att han kunde ha en ny slav färdig när han var utsliten och skulle slängas på sopaugen och det var ju så man behandlade dem nu och det andra stadiet var Födalaren där var det ju tydligt man jobbade tre dagar på ett ställe men här är det ju så som du säger alltså att vi inte får betalt för hela den arbetstid vi är i och beställer därför att vi kanske skapar så mycket värde på fyra timmar jag tror egentligen att det är snabbare men vill jag inte säga på fyra timmar så skapar vi det värde vi skulle behöva Alltså de, så vi skulle kunna köpa de varorna för att reproducera oss så att jag till exempel ser till så att det blir nyare ja, nya, <laughs> vi klonar dem inte men, men vi, det ska bli nya arbetare som kan jobba och skapa profit åt de framtida kapitalisterna, så är det ju naturligtvis, sen tar de ju hand om då halva min arbetstid den plöjs ner som profit. Visserligen så sa jag ju innan att det fanns variabelt kapital och konstant kapital. En del av det värdet jag skapar, det får naturligtvis investeras som konstant kapital. Men det är ändå vi som arbetar, som har skapat hela kapitalet. Och det kan man ju aldrig komma ifrån. Och därför är ju naturligtvis det moderna löneslagdare har väldigt Alltså har, har egentligen inte så, själva, så stor skillnad i själva utsöden, värdeprocesserna ja. eller utsuden och sånt. Nej det är ju alltså, det ideologiska motivet då att man har frihet. Det pratar man om, jag har frihet, jag kan sälja min arbetskraft till vilken kapitalist jag vill. Men samtidigt så innebär det ju naturligtvis att oavsett vilken kapitalist jag säljer det till. Så måste jag jobba eh, halva tiden ungefär gratis. Men sen så får jag ju kontant cash. jag nu får man dem via internet och på andra sätt. Men jag kan ta mitt eh, visakort eller betalkort och gå till vilken jävla butik jag vill för att handla till exempel en eh, fläsk eller och, och om man vill ha det eller brödet om jag vill ha det. Jag kan alltså välja var jag vill. Handla det, det är det som... Eh, den så kallade friheten består i den fanns ju liksom inte under slavtiden för då var det ju slaven han fick inga pengar utan han fick maten och slavvägaren. Men framförallt så är det en frihet för kapitalet att yeah. man kan anställa liksom arbetskraft när man vill på ett mycket enklare sätt och, och, och för att de slänger ut dem på ett mycket enklare sätt än man kunde göra till det. Tidigare så fanns det ju till och med lagar som man brukar alltid kalla det patriarkaliska lagar Som på något sätt menar för att man skulle Ta hand om den utslitna arbetskraften I Sverige fanns det sådana Fram på 1800-talet Innan man, man slängde ut dem liksom, Man, man stod, slängde dem på skräphögen Så att detta var ju ett ineffektivt sätt att utföra produktionen. Det, var, det är ju därför, alltså borligheten gentemot feodalismen och också gentemot slaveriet är ju progressiv i, den, i produktionsmeningen. Att man, man har liksom kunnat gå ut över de här skankorna som fanns där just genom det här systemet. Vilket socialismen kommer att vara överlägsen också, det borliga jag kommer att tänka på en, en rolig grej Alltså skillnaden mellan Just mellan slavförhållandet Och eh, det kapitalistiska lönearbetet Att när vi nu i, Så som det ser ut nu Att vi då skriver avtal Och säger att jag säljer min, min arbetskraft För vad det nu är säger 100 kronor i timmen om, om då Victor kommer och säger Nej men jag säljer den för 50 kronor i timmen För du, är, du bor ju hos mamma så ur från kapitalistens synvinkel så är det, ju, det, är ju, det är ju jättebra liksom. det kan ju, I hans dröm så kommer det kanske någon som säger Jag kan en 50 i timmen Eller vad som helst Och det är, ju, det är ju fullt riktigt ur hans synvinkel Men om man tittar på om Hur det skulle ha varit under slavförhållanden Så skulle ju inte Ingen skulle sitta där och drömma om att det skulle kunna finnas en slav Som inte så att säga, kostade någonting För alla skulle ju veta om att man måste ju fortfarande mata dem det måste ju fortfarande finnas någon form av det måste finnas extensmedel för att de här ska överleva medan nu så låtsas vi som att det bara handlar om att vi sätter ett eget värde på saker och ting liksom. ju så är det alltså det, det var ju rätt intressant jag kommer ihåg från, från det mötet nyfiken på kommunisterna då läste jag en del eh, om eh, hur när, när den eh, kapitalismen började utvecklas här i Sverige när borgerligheten började ta över makten det har ju skett revolutioner blodiga revolutioner i, i Sveriges sista år det är inte så att borgerligheten har tagit över makten med någon form av silkesvantar eller, eller på så vis. Det inte på vis nej utan det var ju faula koppargolva tror jag det var alltså att de gruvarbetarna då, under alltså feudalismen under den tiden när det var alltså, bästränga som drev eh, koppargolven och sånt så hade de alltså ett betydligt större socialt ansvar gentemot gruvarbetarna än vad de nya ägarna säger när man börjar handla med det som aktier och sånt då. när de sålde, när de fick betalt bara, när de betalade arbetskraften, kontantkass då ingick alltså inte att de skulle ta som hand på ålderdomen och annat utan det protesterade man nu då i början. Nu skulle vi naturligtvis inte drömma om då att gå till, tillbaka vi kan ju aldrig gå tillbaka så tillvida utan vi måste ju naturligtvis kämpa för en bättre framtid och en bättre framtid ligger ju naturligtvis alltså att ägandet av produktionsmedel och ägandet av allt det värde vi skapar läggs i samhällets händer så att samhället kan fördela det och oss det arbetande folket kan fördela det utifrån de normer som är vägledande för verklig solidaritet och jämlikhet det är just därför visst, det är bra att framföra alltid reformer och sådana saker. Man ska självklart gå ut och kräva liksom en skäl lön och sådana saker. Men man kan ju liksom inte tro att det på något sätt skulle lösa alla samhällets problem. Utan det viktiga är ju samtidigt som man går ut och förklarar de här sakerna. Alltså att man har de här kraven så förklarar man just de här sakerna som vi förklarar idag ju, till arbetarna på fabrikerna eller vad de nu jobbar någonstans. Och så att det är så här det fungerar liksom, i, vet du, i, i, i, i alltså, produktionsprocessen så här ser det ut. Ju. Och självklart så ska vi, måste vi ju arbeta liksom, för lönesystemets avskaffande om man ska säga det så på det viset. Som man Karl marx menar skulle vara en långt mer revolutionär parol och, och springa omkring och bara prata om själva löner. Alltså man kan inte bara föra en typ av fackföreningspolitik som vi brukar säga utan man måste föra en helt enkelt skapa ett nytt samhälle. Absolut, det är politiska förändringar. Alltså den ekonomiska kampen måste sammankopplas med den politiska och, och den då, leda till en ideologisk kamp. Men vi spelar lite musik igen. Sen ska vi ta lite kort om EUs syn på krisen och vi ska berätta lite om vad som händer i nästa vecka. dags igen. Viktor, Jonas och Jon. Vi ska prata på en timme minuter en kvart till. Så blir programmet ungefär en timme långt. Vi är inte så noga med tiden nu när vi inte har direkt sändning. Men eh, vi ska fortsätta. Vi ska ta upp lite om egentligen hur, eh, hur regeringsmakten, hur eh, vår eh, Europas bästa finansminister och vår statsminister som har så stort förtroende ser på krisen och på kapitalistisk ekonomi. Men vi ska också när berätta om den viktiga tilldragelsen som sker nästa eh, lördag igen. Alltså inte nu lördag utan den tredje december. Då är det då arrangerar eh, kommunisterna, SKP en eh, föreläsning och en eh, studie då. Det är både föreläsning och diskussion. Vi ska det är inte så, eller jag vill inte säga att det är mest föreläsningar, utan det viktigaste är ju naturligtvis diskussioner, ställa frågor och berätta för varandra om e egna erfarenheter också, hur vi ser på olika saker och ting och jämför det med den marxistiska ideologin. Och eller, eller, ja, och hur vi kan utveckla kampen. Den kommer till att ske alltså lördagen den 3 december mellan 11 och 18 rötan vi tiden och däremellan blir pauser eh, som eh, vi kan fika och köka lite grann på. Det kommer vi till sig till så det finns. Vi kommer till att ha det här mötet på eh, Särlagatan 6. Det ligger på Augustenborg i Malmö och det är ett samarbete med Victor Schara kulturföreningen i Malmö. De eh, det är deras lokal vi kommer till att på. Vår är för, för liten för när vi sist hade ett liknande sånt möte så var vi 30-tal personer och den blev för lite här. Men sen det fina då, lördagen den 3 december. Jag med, alltså, de tre ämnena vi ska behandla är ju vår den marxistiska filosofin. Vi ska ta upp lite omkring och hur um, i uppstår och hur uh, tankar och allt annat uppstår och hur det utvecklas under tidens lopp. Vi ska också ta upp uh, nu hur, uh, lite av det temat vi egentligen har pratat om idag på radioprogrammet. Hur skapas domarna och vem skapar märvärdena? Alltså den politiska ekonomin. Och sen ska vi ta upp den frågan som är väldigt väsentlig men som få vågar ta i. Det är kampen med EU. Hur ska vi kunna utveckla den? Även om många tror att vi måste vara med i EU så är det ju faktiskt inte så att det ger oss ett bättre möjligheter och en bättre framtid på något sätt. Utan det är väsentligt att vi verkligen börjar bekämpa. EU och det svenska medlemskapet det innebär inte att vi har blivit på någon sorts supernationalister att vi inte vill samarbeta med andra länder eller på något vis utan tvärtom så är det ju EU som blockerar möjligheterna för Sverige att samarbeta med olika med eller med olika länder och det är det vi vill göra och så länge vi är medlemmar i EU så kommer det att förläggas in därför att EU påtvingar oss en speciell politik den lördag den 3 december avslutar vi sen med, men man måste alltså inte delta på bägge grejerna men klockan 18 slutar studiekonferensen 18.30 så dukar vi upp till vårt traditionsenliga julbord på samma ställe det kostar 100 kronor och deltar på julbord, julbordet. Men vill man vara med på studiekonferensen så är det gratis. Men julbordet måste vi ta betalt för. Och det är inget eh, dåligt julbord. Ni kommer till att se, eh, se det när ni, när, när ni kommer dit. Det är ett julbord som ni skulle säkert få betala 300-400 kronor för om ni gick ut på en restaurang. Men annars är... Det, vår, vår avgift är 100 kronor per vuxen person. Och barn under 16 år är det 50 kronor. Och, och under 7-8 år så är, de, är det helt gratis. Och vi, vi är självklart uh, tydliga med det och säger att uh, vi vet att det är det som är det viktiga för dem. Gör ett bort. <här> uh, Nej. Det, det viktiga är naturligtvis uh, också föreläsningarna. Det är ju de vi... Uh, främst, men uh, ni är välkomna till bägge arrangemangen alltså. Men, uh, och självklart så ställer man ju frågor under julbordet också som kanske uppstått under föreläsning och andra ni vill diskutera uh, lite. Det, det är, får vi säga. Det, det vet vi inte riktigt på förhand. Det vill vi inte svara på. Men det, det är mycket. Alltså vi pratar ju naturligtvis med branscher. Och, och det är bra sätt att lära känna partiet Ja, precis. Men vi skulle också prata lite om EU-kommissionen. De hade ju ett möte i början av veckan och vi hade vår statsminister nere på besök och han, han är ju emot de där euro- obligationerna. Vi har väl inte uttalat någon klarställningstagande egentligen, men naturligtvis är det ju ingen, ingen väg att gå, för det är ju alltså euro-obligationer har ju tänkt oss att man ska istället för att Sverige och Grekland och Spanien och Frankrike och Tyskland gär ut olika statsobligationer så ska man ha en gemensam euro statsobligation så att eh, räntan hö, hö, hö, hö, hölls lägre. Till exempel Grekland har ju jävligt hög ränta på sina statsobligationer. Jag vet inte hur det är. I Spanien också steg den och Frankrike började i Italien och Irland. Det, det är som alltså det skulle då utjämnas på den tyska statsobligationen ju väldigt eh, lågränta och även på några av de andra länderna och då skulle alltså räntenivåerna jämnas ut över hela landet eller över hela Europa men vi anser naturligtvis alltså, att det inte vi behöver inte mer ekonomisk sammankoppling och mer ekonomisk styrning av EU utan vi behöver alltså kunna föra en ekonomisk politik som innebär att vi tar eh, i första hand vägleds av det arbetandes folkets intressen. Det här har man ju hört förr. Det påminner liksom tanken bakom emussamarbetet att man ska någon, på något, det skulle ge en stabil ränta och så, vidare och så vidare. Vi har sett att det inte fungerar. Att, att det här skulle ju på något sätt vara någon form av lösning i oss det, blir, det här är ju någon form av taftologi på något sätt det <laughs> En återuppretning igen Av det som har varit tidigare Utan det är ju ett sätt helt enkelt Att eh, statskassorna ska springa omkring Och pumpa in pengar i, till EU-byråkartin Så att de kan i sin tur Hålla banker och andra sig I framtiden när en sån här kris Är att igen ja, visst. Vi har en, en Jag vet inte vem man är här Om man är Jo, vänta, det står här eu kommissionär Olle Ren. Han är ganska uppriktig. Han säger att eh, euroobligationerna bara skulle vara meningsfulla under förutsättningar att det ekonomiska styret i euroområdet stärks. Det, det är tydligt bevis. Ja. <laughs> so. För vad staten blivit. Ja. <laughs> um, men vi skulle också ta upp den ekonomiska krisen och fina även vår statsminister syn på vad som är, är krisens orsaker. Vi är ju övertygade och vet vad krisens orsaker på Men statsministern hade svårare, eller menade då att krisen beror på tre faktorer. Den första faktorn var en oförståelse oförständigt hanterad finanskris och den andra var, ska jag säga, var strukturellt svag konkurrenskraft och den tredje var statsfinansiella finansiella problem i vissa länder den beror alltså inte på jorden i sig det är ju rätt intressant vi har en, en statsminister som kan svara så inte sågande. eller alltså, han egentligen svarar inte på någonting ting inte för. alltså vad som man måste utreda det är ju och sak har fått det det det beror på det är inte vad han svamlar upp och säger alltså till exempel en ofullständig hanterad finanskris ja, hade han var i varje fall de som har hanterat finanskrisen och sagt att det är de som har misskött sig men då måste han ju be om ursäkt och säga jag har behandlat den här finanskrisen eh, feläktigt men, men det säger han inte och sen får man ju också naturligtvis beklaga de journalister vi har som inte kan ställa frågor omkring sådana svar. Alltså det första man hade ju varit som man hade själv hade varit och, och de hade svarat på det här sättet. Men det är exakt att, alltså det var, vad snackar de egentligen? <laughs> vi har svar på frågorna som vi ställde, inte, inte det här. Men det enda som är bra med de här svaren, det visar ju tydligt att uh, statsministern är väldigt bra på, på att svara kortfattat. Även om det inte är så Ja men framförallt visar det sig att de har, har inga idéer Eller de vet inte alltså de vet inte så mycket som de påstår Jag menar de framställer sig som någon sorts politisk elit Allvetande och kan eh, förutas för sig ekonomi och allting Men de kan inte svara på vilka det som har misskött av finanskrisen Alltså ofullständigt hanterat den det borde ju vara det första som skulle ligga i, i dag. Vilka är det? Och det vet vi vilka det är. Det är naturligtvis Reinfeldt, Borg och hela etablissemanget gemensamt. Som istället för att uh, bestraffa banker så har man belönat bankerna med medel som vi har. Till, och till sjukvård, skola avkassa eh, och all, allt möjligt där har man slängt i gapet på de eh, bankerna som har varit eh, med och drivit fram eh, finanskrisen banker och spekulanter som, eh, som eh, driver de som har lånat ut massor av pengar för att kunna hösta in höga profiter mm. alltså, men det är ändå lite svårt alltså, att uh, krisen beror på en finanskris Alltså det blir ju Någon typ av ett cirkelargument så till slut Men just den här strukturellt svåra konkurrenskraft Alltså här besvarar ju själva inte heller Vad, vad, vad är det han menar mest är det, är det så att vi betalar för mycket Är det så att vi har För generösa Social lagstiftning Är det så att vi är inte är tillräckligt bra på, Är vår utrikesminister Inte tillräckligt bra och, och handelsminister för att skapa Förbindelser med andra länder V vad är det det beror på? Alltså det, det, det är ju inget svar egentligen. Det är ju bara någonting som man kastar ut sig som, eh, som inte betyder någonting. Ja, yeah. nej, men alltså vi vet ju, vi har ju hört hur de ska höja konkurrenskraften gentemot andra länder. Det, det berättar någonting som till. Det är ju att vi får ett fle flexiblare anställningsförhållande. Bort med lås, bort med alla... Eh, Avtal som ger förmåner åt arbetarna. Det, det är alltså ett angrepp på arbetarrörelsen, på arbetarklassen, på det arbetande folket. Det är det som ska stärka alltså, styrfinansens konkurrenskraft. Och in, ingenting annat det har de ju berättat om så jag klarar många gånger. Men jag menar, alltså det är just det att journalisten bör ju ändå kräva ett tidigare svar just vad han menar ju. Så att ja, man framställer Fredrik Reinfeldt på den. Det påståendet om att han är på något sätt en arbetsvänlig statsminister som håller arbetarklassen i handen Och det är just därför det har varit viktigt med ett svar in just, Och just det här sista statsfinansiella problemet i vissa länder, inte på Jonas sig själv Alltså det är ju samma upprepning av vad nivånställande hanterar finanskris Alltså det är ju det är samma svar två gånger på något sätt Ja det där är ju ett jäkla babbel Men eh, jag tänkte på det här med konkurrenskraften igen Det är ju väldigt intressant När man eh, som statsminister Säger en sån sak För som sagt vad handlar det om När man har, menar att konkurrenskraften är, är svag Ja men då menar han ju självklart Att vi har för höga löner och allting sånt Och då är, säger han ju det svart på vitt Att han, så länge det finns Andra områden i världen Där människor har det sämre Och alltså är mer desperata Och allting sånt Så Måste andra länder anpassa sig till det här Det är ju ett fullkomligt Icke produktivt Eller progressivt sätt att se på saker och ting Det enda man har i blicken då är Att kapitalet ska kunna tjäna Mer pengar, inte att folk ska få det bättre mm. det, Så är det naturligtvis Och där står i, veckan, eller I veckans Månaders riktpunkt en riktpunkt som vi går klar nu Kommer till dyst och helas ut i, här, Inom några dagar eller ni får den på måndag eller tisdag någon gång, där är en intressant artikel som behandlar just hur storfinansen styr EUs handlande och behandlande och den är verkligen lösvärd För har ni inte promotion på riktpunkt så kan ni passa på att ringa in och be att få ett provnummer om inget annat annars, annars beställer ni naturligtvis en promotion men jag, jag vill säga innan vi går till programmet slut att kampen mot EU är ju mycket, mycket viktigare idag än vad den var faktiskt medlems när vi gick med i, i, i EU. För här ser man ju tydligt, alltså inte bara kapitalets koppling till EU hur de, hur de styr EU, men man, man, alltså man ser ju den, om man ska använda uttrycket antidemokratiska institution som EU är, för nu går ju EU ut och säger liksom att de ska på något sätt ha en förhandskontroll över de nationella budgeterna innan de åker ut sent till parlamentet Självklart så säger de att de ska ha på något sätt en form av rådgivande status eller något sådant för hade de skrivit att sagt att när vi ska självklart gudkänna allting som står inom vår sjukrater så hade det blivit riktigt kramaskrivet men det är ju som de säger men jag menar att man överlåter liksom en till en form av en byråkrati. icke-vald också att de ska sitta på något sätt och bestämma de nationella budgeterna vilket innebär i sin tur att de bestämmer de nationella politiken som ett land ska föra. Att man inte har fått en större respons på det från vissa partierna, det, det, det förstår inte jag. Nej, men vi ser nu, alltså EU-kommissionen lägger fram eh, förslag, är eh, ju smål från 19... Eller 2012, jag är på 1912, men det är ett år 2012. Det, de har lagt fram fem saker som de eh, säger. Den, den ena vill jag påstå, det är... Eh, kosmetika för att man ska kunna sälja den till det arbetande folket också. Men det första kravet är en tillväxtvänlig och sund budget. Vad menar man med det? Alltså en sund. Ja, ja det kan man fråga sig. Men sen, pergå, an, andra målet, det är att se till att det blir lättare att låna av banker. Jag menar, har EU-kommissionen fullständigt missat nu hur, hur den utlåningen har skapat problem? Alltså den lätta utlåningen, sms-lån och allt möjligt, hur det har skapat problem för människor över hela världen det är inte bara Sverige som drabbas av dem, men det ska alltså EU-kommissionen säga till att det blir lättare det är också naturligtvis ett krav för kapitalet för de behöver mer att folk ska ha mer självkraft för att de ska kunna sälja sina varor och sen kommer man igen ungefär samma som han Reinfeldtsvamlund främja långsiktigt tillväxt till växt och konkurrenskraft det är ungefär som första. Ja, precis. Sen lägger man in en, en som ska vara en eh till det arbetande folket, bekämpa arbetslöshet och sociala konsekvenser av krisen. Vi vet hur de bekämpar arbetslösheten genom utfosäljningar, privatiseringar och frånhävande alltså av statliga och kommunala ägendomar. Men just det där med sociala konsekvenser och krisen. Är det då de tänker på att de skjuter inte avgas på de demonstranter som är ute och protesterar mot den Det kan vara det, det, var det. Vi skulle inte prata om oss äh, infruktiv e ekonomi men det får vi ta en annan gång. Det är säkert de sociala konsekvenserna. För jag äh, menar det blir ju mer och mer i fler äh, länder. Vi ser hur de bekämpar äh, de sociala konsekvenserna i synnerhet i Grekland. Där är det tydligt. Sen så har man också den femte målet, det är modernisering av den offentliga förvaltningen. Den har vi också fått alldeles jävla nog av Jag vill inte ha mer modernisering av den offentliga förvaltningen. Jag vill faktiskt att den offentliga förvaltningen ska vara demokratisk. och alltså, Så att man är genomskinlig, den ska vara öppen. Och tydliga och sånt. Det får vara slut med den byråkrati som växer så stark överallt. Och så också för ja. det, det betyder också. Men kom till kommunisternas julbord den 3 december, och föreläsningen måste våra diskussioner om vår politik och ideologi. Det kommer till att bli intressant. Nu den 3 december, på särnagotan, men det här Viktor, så är det du som avslutar. Eller det är Jonas som ska avsluta ja, ja, då kan jag Avsluta denna sändning med En, en parafras På statsministerns Beskrivning Jag kan beskriva vår, Den föreläsning vi ska ha Det är, det är Som sagt vad, till exempel Vår studiedag med kommunisterna Jag kan förklara att den, den Består av olika faktorer Det är bland annat en studiedag Det är med kommunisterna Eh, och eh, vi kommer sen ha ett julbord. Och eh, för den som inte förstår vad ett julbord är, så handlar det alltså om julbord. Ja. Tack! Det är så surrealistiskt och, och en trevlighet. Framåt kamrater, viloprumaner, vår röda fana, vår röda fana. Framåt kamrater, viloprumaner, vår röda fana, som segen ger. Röda fanen ska mot seger gå. Röda fanen ska segen nå, Röda fanen ska mot seger gå. Leve socialismen, leve friheten.